Peygamber s.ə.v deyir ki, Nuh a.s. vəfat etdikdə oğluna vəsiyyət edir. Deyir ki, sənə nəsiyyət edirəm və sənə iki şey əmr edirəm. İki şeydən də çəkindirirəm. Əmr edirəm ki, Allahdan başqa heç bir ilahiyyə ibadət etməyəsən. Eliniz Allah'a ibadət edir Əgibətən bu kelime, La ilahə illə yani Allah kelimesidir. Köylərdən və yerdən ahırdır. Yəni Allah'ın dərcahında, o tərezdə, köy və yer, bütün, bütün kainətdən ahır kelimesidir. Əgibətən o kelime ilə köyləri və yeri parsa parsa var La ilahə illə kəlməsi, Allah kelimesini görə Allah əsbənavı teala bütün sənin günahları bağışlayır. Əgər sən doğrudan da səmini qəlbindən günahlarını etiraf edib, başa düşüb, peşman olub, mükəlməni gətirsən, əvvəlki günahlarından hamısı bağışlanır. <coughs> Qəbirdə Subhanallah bəhəmdəhi Subhanallah bəhəmdəhi hər bir xeyrin asarıdır. Sənə ruzu gətirəcək mükəlməni deməklə. Burda nuhalə hesab belədir, amma fehlandar əsasələmən hədisində gəlib şüur. Kəlimətani habibatan ilə rəhman, çünki ləkan fi mizan lisan. Subhanallahi və hamdi subhanallahi aləm. Heç var ki, bu kəlmələr, bu kəlmələri dillədimə yoxsa kələzdə əmsobi ağır və Allaha və ən sevimli olan kəlamdır. <coughs> bu iki kəlam, subhanallah, bir həmdir, subhanallah ilə azəm. Allahı nöqsanlardan kənaqlaşdırırsan, ki, bütün nöqsanlardan uzaq olan Rəbbimə eşq olsun və həmd olsun. Həmsinin ona eşq olsun və əzəmətli Rəbbimə eşq olsun. Bu iki kəlməni demək nə, sən nə qədər əzəmətli salabın aylı olursan. <coughs> Və iki şeydən səni çəkindirirəm: şirklə və təkəbbürlüksən. Sahabələr deyir ki, ya Rasulullah, şirk başa düşürsən. Yəni nə qədər necə illər desən, bizə şirki başa salarsan. Sən Şir üşrük nədir? Bəs təkəbbürlük nə olan şeydir? Amma bizdən birimizin gözəl paltar geyinməsi, gözəl libas geyinməsi təkəbbürlükdür? Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm "Xeyr. Dur, bizdən birimizin Gəkən gək, qabı geyməsi Təkəbürlüktür, yox Də birimizin Gözəl miniyi olması təkəbürlüktür Deyək, xeyr Də birimizin Gözəl, belə Qanətlə oturuşu Təkəbürlüktür, deyək, xeyr Bir anda nədir təkəbürlük, ya Rasulullah? Də Haqqı inkar etmək insanlara da təyin etməkdir Həqiqəti inkar edirsən E, i̇nsanlara da insanlara da belə alçaq gözlə baxırsan, onlara nəzərlə təbəkkürlü vurur. Və bir dəfə bir dəfə sizə izah etmirəm ki, insan Rəbbinə qarşı necə olmalıdır? Səlmanlara qarşı necə olmalıdır və İslam dinini, o İslam dininə alçaq gözlə baxan, onu təhqir edənlərə qarşı necə olmalıdır? Allahın qarşısında həddindən artıq təvəzəkar olmalıdır bunun kimi özünü göstərməlidir aziz olmalıdır Allahın qarşısında müsəlman mümin qardaşlarının yanında təvəzəkar olmalıdır mehribə, müqayim olmalıdır amma dinə qarşı düşmən olanlara qarşı sərt olmalıdır onların yanında bəli demirəm təkəbbürlü olmalıdır amma mərd olmalıdır özün mərdə aparmalıdır sındırmamalıdır ki Sənin mənindən heç bir üstünlüyü yoxdur. Əksindən, mən səninlə üstünləm. Allah səbələtə ilə mənim. Dünya görünüşünü asıb, hər şeyi asıb, aydın ki, başa düşürəm ki, bu, Allahın yaratdıqlarıdır. Gənnət var, cəhəlləm var. Amma sənin qəlbim bağlıdır. Sənin heç nə başa düşmürsən. Ancaq dünya malın var, o dünya alın ki, gedəndə burada qoyub gedəcəksən. Bununla fəxr edirsən. Dünyada olan ixtiraların var ki, bunu fəxr edirsən, burada qoyub gedəcəksən. bu ixtiralar qiyamət günü hamısının üstünə alat-alat xat səkidək. Hamısı puç olub gedəcək. Qiyamət günü ixtira edəcəksən? Öləndə insanın ardı izlənin qəbirə qədər üç şey gelir, bilirsiniz də. Malı, halsa qoyurlar yanına, kimisi pencəy, nə bilim, kimisi maşın da bastırır, Fallın <gülüyor> əhli əyalı və bir də anəlləri. Fallın əhli əyalı qayıdır. Qavmla qalsa da orada, amma sürür. Onunla getmir axilələr. Əhli əyalı da qayıdır. Hətta onların ayaq səslərini də eşidir. Ki necə onu tərk elədilər? Atlar ora. Necə şəxsiyyət olur olsun ha? Atlar ora sübətlə. Ticaretə onlara lazım deyil əməlləri qalır o əməllər ki Allah s.ə.q. qarşısında onunla ixtirad edə bilər cənnətdə yerini də geniş yerə də malik oda, ola bilər sonra Peyğəmbər s.ə.q. başqa bir hədistə deyir ki bu da təkəbürlülə bağlı olan hədistir ki, müsəlmanın izarı yəni yuxarı qeymi onun izzətidir. Aşağı giymişsə, onun təkəbürlüyüdür. Yəni, demək istəyir ki, uxarı nə qədər gözəl olsa, onun izzətli olmasına dəlalət edir, nə qədər gözəl olsa. Aşağı nə qədər uzun olsa, onun təkəbürlüyü olmasına dəlalət edir. Fikir bir, belə bir söz gəzir zamanı tarzında bu qəstüm ingilis qəstümündə. Nədir onun əlaməti? Qısa, burdan da qısa, burdan da qısa. Burdan maski görsənə, burdan da köyənin qolusudur. O, ingilis kostumu O, müsəlman qeymidir. İngilislər özləri qeyinir, amerikanlar özləri qeyinir özür və başqalarına başqa şey təbliğ edir. Bunların üstündə, bu, bu şeylərin üstündə institutlar istəyir ki, müsəlmanın hər bir adət ənənəsinə qarşı bir əmmuğa qoşaq ki, onların bütün adət ənənəsini məhv edək. Dinlə bağlı olan şeyin hamısını məhv edək. Bax, qadr gül qoymaq. Haradır, müsəlmanda ilə şey var. Haradan gəlib, xristiyanlardan gəlməyib. Qırx, haradan gəlib? Xristiyanlardan gəlib. Şam yandırmaq, haradan gəlib? Xristiyanlardan gəlib. Noruz bayramında xonsa aparıb qoymaq. Ölən adam o xonsadan nəyəsə yiy Nul haradan gəlir xristiyanlarda? Xristiyanlar bizim adət ənənələri Unutdurmaq üçün Müsəlmansılıqımızı unutdurmaq üçün Bu şeyləri yer edmək istəyirdilər Amma yer edə bilmədilər Yer etmək deyil, Çünki Allahın nurunu söndürmək O tüpoylar başa düşmür ki Allahın nurunu söndürə bilməzlər Allahın nurunu söndürmək mümkün deyil Qiyamətə gedər Harada söndürürsən söndür Allah-ı Allah Başqa yerdən onu yenə də Yandıracaq Cənnətlə cəhənnəm Başqa bir hədisdə, yəni bu təkəbürlə Ahid hədisdir Cənnətlə cəhənnəm mübahisədir Bir də gülməli gələ bilər sizə Amma qeybi aləmdə Hər şey ola bilər Cənnətlə cəhənnəm mübahisədir Və deyir ki Cəhənnəm Allah Məni təkəbürlü Olanlarla Yekəxana olanlarla Dolduracaq Yəni cəhənnəmi Cənnət də deyir ki, məni də kasıblarla, təqrlərlə dolduracaq. Bu zaman Allah s.a. onlara deyir ki, cənnətə deyir ki, sən mənim rəhmətimsən, istədiyimə rəhmət edəcəm. Səhənnəmi ödürsən də mənim əzabımsan, istədiyimə də sənin lərzan verəcəm. İstədiyim qədər. Allah bilir onlara sayı kimlər daxil olacaq. Amma Allah da inkar etmir ki, siz düzdənirsiniz sənlərlə zəhənnəmə. Təsli gedir, bəli. Ora təkəbürlülər çəzək. Özlərini yuxarıdan aparanlar. Nəyə görə orasını yuxarıdan aparmalısın? Axı sənə o elmi verən, istənlən sahədə ixtira edirsən ya hafizən güzlüdür cüz ya başa düşməyə qabiliyyətin güzlüdür istənlən sahədə onu sənə bəhş edən Allahdır. Nəyələ təkəbürlülə edirsən? Allahın verdiyi ilə verən təkəbürlülü etməlidir. Alan yox. Alan yalnız minnəttar olmalıdır, təşəkkür etməlidir. Etmə, təkəbürlülü etməlidir. Deyir ki, qiyamət günü təkəbürlüləri getirecəklər, zəlil isfəttə olacaqlar. Və onları cəhənnəmdə olan bir zindana, buğles adında zindana salacaqlar. O zindanda olan odun içindən Onlar qaynayacaq Beyni qaynacaq Qarınlıqdakı olanlar qaynayacaq və s. Və bir də Onlara zəhənnəndə olan o İrin qaynar sudan itiridiləcək Yenə yəni, bu da Ola bilərsə, gülməli gəlsin Ancaq ki Təhələrlə Demişəm, bu bir misaldır Ümumədir Kiməsə desən ki cənnət, cəhənnəm var. Və ya inkar etsə, deyək, boş şey dövləndən sonra parıb, əb, açınlar, quyuya. Əsas bu dünyada. Dərhal o adama de ki, ölüdən kimi, ən əziz adamın, ən əziz adamlarından kim ölüb? Deyəcək, məsələ, atam, anam, babam, nələm, məsələn. Mən görürüm ki, ən atom cəhənnəmdə Gördün, zələdi, sıradır. İçərdəki fitrəttir ki Dəyirsən, ha? Nedansın? Ne dansın? Neyə məkəmə dilsən? Mesə eğer zəhənəmə görə? Hə? Özün məzləyir. Özün məzləyir. Özün məzləyir. Özün məzləyir. Eğer zəhənəmə e, bunu içərdən nəyə inkar edirsən? Ne de ki? Qədərlər. Deyirlər. Her şey o qədərlə. Onlara dəsən ki, Hani evinə oğru girsə, müdafiə edə bilməyirsən ən özünə. ki, qədəri ilə, bu Allah onun qədərinə, boynuna qədər oğruyu aparıb aparır. Elə deyirsən. Qədərlərdən gizul çox maraqlıdır. Qədərlərdən birinin özəti zövcəsi... o dövrəmdə. O dövrəmdə. Qədərlərdən birinin özəti zövcəsi... paşayla məşğul olur, istifadə edir de, ərindən. Şəhəri Başını itirir, qədəri deyir belə ərdə lazım deyir. Bir günləri gəlir, gir içəri gəl görür ki, bu zina o anda bunları tutur. Çıxardır qılınzını ki, öldürsün, xərvadıq şüxdür ki, ne edirsən? İbn Abbasın yolla dönürsən, bu duyanır, öldürmür. Başa düşür ki, İbn Abbasın yolu nədir? Qədəri inkar, yəni ki, qədəri deyir ki, Allahın əlindədir. Allahın istəyi ilə olur? Hər şey. Lakin insanın sesimi de olur, bundan i yolu budur. Ama bunun yolu, qədəri yolu ki Allah məcbur edir. Dön, inirsen, görmürsen Allah məcbur edir ki, <gülüyor> <gülüyor> Kılınzunu takır yöre, Diciləu ləki lədaləltu. Sen olmasaydın, ben zəmalətə gedirəydim. <gülüyor> <gülüyor> Qayıtdım yeyib. Sən olmasaydın, Qarvadna de. Yəni sən məni başa salmasaydın, Zəlalə Hüseyn deyir. Öldürəcəydim, qərə, olur. Elələri dedim. Yaxşı. Başqa bir hədisdə də deyir ki, <coughs> yenə bu da təkəbürlük ilə bağlıdır. Lakin göstərir ki, təkəbürlük o vaxt əsas nədən gəlirdi. Deyir ki, təkəbürlük, yekəxanalıq əsasən at və dəvə sahiblərində olur. İqqətlə bir şey verin, dəvəsi olur, kimi atı olur, indi həmən şeyləri müqayisə edə bilərsin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 Bütün də şey necəy, dördəsir, necə 14 dəsir burdan qabaq deyilir. Hamsi necə var elə də sıxır. Heç bir yalan sıxmır. Resulullah sallallahu deyir ki, bu da yenə təşəbbürlüyə aiddir. Deyilər ki, bəs həm də və sahibləri. Həm də qul sahibləri təşəbbürlüdür. Təşəbbürlü olurlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm danışırsınız? Qoyun saxlayanlar, qoyuna baxanlar həmişə nüfuz gülay insanlar olur məzi qardaşlar kimi demirəm ki, qoyun kimi olurlar. Əstaqfır Allah. Yox, <gülüyor> <yöq> insan kimi ancaq ki, mülayib, olurlar. <gülüyor> Və sonra gör, nə deyir? Deyir ki, əsaslandırırıq, Peyqəmbər a.sələm, gör, necə əsaslandırırıq? İmusa a.sələm soban olur. İbrahim a.sələm soban olur. Sizin Peyqəmbəriniz də soban olur. Üçü də soban olur. Qoyuna baxıb, üçü də mülayib insanlar, Peyqəmbərlər olur. Allah'ın sevimləri.